doina și dorul întrebărilor Doamne de ce demoni ca șobolani fug și cărbunii dorului îi ard când în biserica inimii ai intrat tu cel drag Doamne de ce zvâcniri de aripi mașești tu între stele când semnul biruinței îl scriem noi cu sânge în ur de mărgele. Doamne, de ce fiorii morții ne întâmpină atunci când vrem să trecem pragul cel veșnic al sfinților porunci? Doamne, de ce pe cetea morții tu prin război arunci și prin cutremur spaima în ochi tu ne aduci? Doamne, de ce pe scorbora timpului viețile noastre curg? Când sufletele lebede pe un fluiu de noapte în netim se scurg. Doamne, de ce braze neamurilor s-au înălbit de groază și de moarte, când în adânc, între oasele morților, se au mișcări și șoapte. Doamne, de ce cartea timpului stă la cumpăna drumului oprită, așteptând parcă o poruncă a ta nerostită. Doamne, de ce în sâmburi stelelor îngerii Tăi stau așteptând, când în oglinda spiritului nostru chipul Tău se iubește străluminând? Doamne, de ce dintr-o cruce poarta Ta ai făcut ca prin răstignire să treacă cel ce în Tine a crezut? Doamne, de ce cu iubirea Ta... Greșeala noastră ai purtat și cu rugăciunea ta lumea cea sfântă ai întemeiat. Lacrimă pentru vindecare de orbirea sufletească. Doamne, de orbirea sufletească, de surzenia cugetului, de rănile trupului nevindecat și cu darul tău, oglinda conștiinței neluminat, când lacrima dorului. În rugul rugăciunii am picurat, Atunci glasul tău cel dulce În biserica inimii l-am ascultat.